A'udhu billahi min ashshaytanirajim, bismillah arrahman arrahim Inna alhamdulillahi na ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala mishhururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina May ahlihi allahu falamudlil lahu wa mayudlilhu falamudlilhu falamudlilhu falamudlilhu falamudlilhu falamudlilhu Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu thamma amma ba'du Lafdit falandarimut lartseemati anbeten par Allahum subhanahu wa ta'ala Zotin tonë e falendalojmë Prej ti i falje dhe ullzime kërkojmë Salavatet, salamat për shëndetit më të begat ta Bipen nga mberin tonë të dashur Mohamedin, alehi salatu e selam Shokve të ti besnik Familës të ti të pastor dhe shdo muslimari Cili shkom pas rrugës të ti Më të mira dyrë në ditën e fundit Të kësaj bote Të ndëruar vezër Ne vetëm se kemi kaluar Do më thanë pjesën Më të madhe të Ramazanit Jemi afer djeqit të fundit Pra Iftari 20, fillon edhe i pari për e i djeci -të, të fundit nga netët e mloja të Ramazanit. E lusim Allahum që Allahum të ndihmon në veprat të mira, në namaznate, në lutje, et në i pranon Allahum gjelluar a këtë Ramazan të regjistruar në regjisin e veprave të mira. Do të vazhdojmë e lejnë Allahum të bare kjo dhe tjara, që të flasim për moralin dhe sielet e Muhamedit sallallahu alaihi sallem në raport me kategori dhe klasët të ndryshme të njerëzve. Në legjeratën e kaluar falëm për një kategori e cila përbën një numër të dejndur të njërzve, dhe të janë kategori e fukarave, e atyre se të skanë, atyre se janë nevojtarë, e kështu më rrallë, si siloj me ta Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, edhepse, thamë se, fukarat në shëriatin Allahut e bare kjo vëtjala, janë ata të cilët, do më dhanë nuk e nëzisin fukarallakun, do më nuk e shkaktojnë fukarallakun, si pasojë qadërit Allahu te barake ve teala pjesa tjetër e, e klasës ekonomike është ajo e cila ka dhe zotron pasuri, janë pasanikat, janë zenginat, janë njerëz të cilët kanë komoditet ekonomik në aspektin financiar. Si sillen me këta njerëz pejgamberi alayhi salatu selam? Pasanikat e dërua vezër para se të vim, këtu pasanik nuk është kush veçmund kanë milioner. Abo, qëmë, jo minjarë të përjaçtojë Dikush vetën për këtu E thohje, tamam, ne dëtë dëgjojëm Dhe, si është si Për nga mbërë, ale i së valësa me zënginat Mirë po, unës jam zëngin Qëka është zëngin, lezer? Zëngin logaritës nëse kje Për tëjni vjetëve Zëngin logaritës Zëngin logaritës nga se zëngin loku është Raport relativ Jo, raport i qëndrushëm Qa do më thanë në raport relativ, raport relativ Se nëse ti e ki ta supozojmë Në rogën 300 euro E dikush i merë 50 euro Ti e zëngin bita Abo Andaj raporti relativ do më dhanë Në ndryshon gjengja për gjengjeve Normal se ti e fukara Karshi ati i cili merë 5000 euro Mirë po karshi këti i cili o më poshë Se ti ti e zëngin bita Kështu erën e rënditi Pengambeli sallallahu alihi Vesëllim raportin e zënginave edhe Edhe fukarave Që i bije se kërë dëgjoshë për zënginat do më thanë, ti në raport më ata që ka janë më aposhë se ti, je zëngin, e ata në raport që ka janë më nalt, je fukara karqi e tërë, apo je në zëngin në dozën të centa këta në lohu të bareke, vëtjala. Pse po e theksojmë këta vëzër? Nga se shpesh njerëzit din të tërheqin vetën nga një kategorije caktuar a njerëzve. Edhe gjithë momë përshemull, e logaritve të sunës jam për këtëre, dhe se e ma dhe zë davon talo tepas ari gram ë për të dhënë zakatin nga ari pastat 24 karat ka qëndikon 5000 euro ka qëndikon 5000 euro që i bie se shujria standard që i bie se shujria standard jo të gjithë por në numrin e konsideruheshëm i njerëzve kanë kapital mbi 5000 euro që i bie se shumë për të llogaritën zengina llogaritën të pasur fakti që ti jep zakat llogaritësh i pasur. Por kjo është edhe se nuk duhet ta kemi parasysh, megjithëse ne e kemi për synim në krye njerëz që kanë shumë. Njerëz që kanë shumë, do të thonë kanë çindra mia, kanë çindra mia. Pejgamberi aleyhissalatu selam të ndëroi dhe zot kishte një numër të konsiderueshëm të sahabeve të pasur, si Abu Bakri, si Uthmani, si Omeri, si Abdulrahman ibn Aufi, si Talha, këtu më radh prej sahabëve të pejgamberit aleyhissalatu selam, të cilët ishin të pasur. Pasuria është fak faktori që kemi përmendur për pasurinë kemi fol, tani do t'i sjellim vetëm rezumet. Pasuria të ndërua me zero është faktor kyç në jetën e një njeriu. Pa parë zbat kur gjallë. Pa parë s'ka mundësi as namazi, më fal. Pa parë s'ka mundësi të mu zhvillojë jetën normale. Pa parë s'ka mundësi as çike të digjerat të shka e dëgjon me e dëgjue. Do vonë të dhom parë për me për me e dëgjue. Andaj pejgamberi alayhisalatu sallam pasurin e konsideronte shumë të, shum të vlefshme dhe nuk e harronte kurkujna, çka i ka ndihmuar me, me pasurinë. Foth Allahu te bareke o te rasulun An-Nisa ayeti 5 wala tusufahaa amwalukum allati jaalallahu la lakum qiyama warzuquhum fiyya waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Foth Allahu te bareke o taala, parat e juve mos ja jepni fëmijëve. Parat e juve mos ja jepni fëmijëve. Kan thënë dietarët ky ajet është bazë në vlerën e parës. Fakti që Allah u gjithë thot, parët mësë ja e fëmijës me lujtë. Se, sepse pasuria, thotë Allah u gjithë, është kjeme, a ju ju ma në kam juve. Mësë me pas pare së rrinë kam. Do më dhë, mësë me pas pare me blej bukën, me hangër bukën, së rrinë kam. Do më dhënë, pa pare, rdzosh, andaj thë Allah u gjithë, a ju që ka ju ma në kam. Mësë luni me to. Mësë ja i përni ju f Alla u të barıkë uallah por ju furnizoni ata. Ju furnizoni ata dhe veshni ata dhe folni fjalë. Të mira këtu ka ardhur në aspektin e jetimit. Prandaj ka jetim i parë, ja ka lan babai vetë, ka me jetim, ata r kujdestar i jetimit, nëse ai jetimi ja jetim. është i papjekur, çall e parë, derisa të pjekët, kur të pjekët, do të thoja parrat e tua. Çi ka Allah u që as e ka pa po parën të madhe, parën e vet se leme por dor, pse? Se si e i pjekët, ka mundsië harxhon diqon ku s duot. Andaj kjo është për arsye se ne ka pamend Allahu te bareke ve te ala nga vlera e pasuris. Gjithashtu thot Allahu u jelala në surën Al-Araf ayet 26, Ya bani Adam, o bita demit, kad anzalna aleikum libasan yuwarisa sawatikum warisha. Thot Allahu te bareke ve te ala, o bita demit, ne por juve kemi zbrit petka, muvesh. Dhe kjo është pesa njeriu, që e ka valla u jelala, një njeriu muvesh. Por njeriu subhanallahu Shpeshen në imitim të gabuar, imiton kafshët, edhe zhvishët. E i vetëmi, është njeri ju, vetëmi a krijesë që në këtë univers dhe zërë, vishët. Vishët, dhe i shpetka, që më stazbuloj e trupin. E kafshët Allahu i kalan të zhveshora. E Allahu u gjeluar e thotë, ne kemi ban nga kafshët, turme, turme, si ju. Që ju, pas tajtë krahasoni, sikur kur i thu dikujna, mësë e ngrit zanin si gomar apo e ka përmjën Allah u gjithë në Kur'an pse e du si mësë e ngrit zanin si gomar në gjithë kafshë Allah ka ba një të metë të i ruë është mësë të njaj shatina por sot fatë këtësisht zhveshja sushba turp a zhveshja e dini së është citsia e kitë kafshëve zhveshja citsia e krejta kafshëve e si ka mësë i njëri u mu zhvesh e sot është mod, art e dini veze paguhë nj Lezojsha sa paguam me me çindra mia deri miliona. Nëse një gruaj e zhveshët, komplet e zhveshut. Paguon, i thonë, apo delti një foto, na të paguina 1 milion euro. Kjo vëzhon sigon njeriu, njerëzja, edhe ata njerëzja e burgacojnë shpeshar krysterëve, e burgacojnë shpeshar demokracisë, laicitetit dhe ekstremistëve. Allahu u jela, o u bit e ademit, ju kemi zbrit tasha veshuni dhe ju kemi zbrit rishë. Rishë këndon dietarat e para. Pordoni për, për të mirë, pastaj pa, pa, ja Allahu te barekehu te ala dhot, "Walibasu taqwa zalika khair." E, e pejt ku është, pra, pare, doj, ndyruve, zikohu, më e mirë çka mund ta veshni është devotshmuria. Pra, më smirit se më devotshmuri që menaxhon para s'ka. A ndaj pasuria të ndrohuazë ka shumë ajete tani mos ndalemi me me ajete të shumta të sa kanë ardh për vlerën e pasurisë. Gase tani nuk kemi të vlera e pasurisë, po te trajtimi me Muhamedit aleyhis sallam me të pasurit. Po që dikush më së të mendojë se Tani uh, të fukarat atje kriot një falë në djesije Që njeri mirë këna më konë fukarat Jo Pe nga mbërë a.s. Dostat matë mirë i ka po zënginat Dëmon për e mësëm i ka një mu fukarave Ajo këtë regull Por dostat matë mirë i ka po zënginat Pse se zëngin e ka një mu Zëngin e ka një mu Si kur ka qene bubek kreda otmani Se të përmeni me lejnë Allahu të bareke Në vlerën e Pasurijës ka ardhë nga Sufjanë e Thori. Sufjanë e Thori të ndërrua vezër është imami muslimane. Ka jetu në kohë në partë të muslimane, pas sahabëve të pengamberit a.s. Duke e ba balancin, e ku i libri mes fukarallokut edhe zëngillokut, ka thonë kështu. Që unë e të vdes, që unë e të vdes, e tila 10.000 dirhem, 10.000 dirhem. Dirhemit të ndërrua vezër, në atë ko o kanë monedh, Si lira e argendit Do më dhanë 10.000 dirhem Këtu i bije 100.000 euro Ka dhanë që la dirhem, të laune 10.000 dirhem Trashëgimi Të ata që kam trashëgojnë Për të cilat kam e morë Allahun hesab është ma e dashur të une Se une me e zga të dore Kjo është blera e pasuris Të ulemat Ka qenë ma mirë la Pasuri Allahun mërë në hesab për atë pasuri Hadal në nëmëll më mirë se sa me azgat një zëdorë. Othallahu xjelwala ka thon pejgamberi aleyhissalatu sallam, dora e lartësh më e mirë se sa dola, dora e, e ulët. Kjo ajo s'ka e ka përmendëtar në çëshenë pasurisë në ë vlerën që ka ardhur nga fjalët dhe ë dorëpërcetimet e imamëve të muslimanëve. Si cili Muhamedi aleyhissalatu sallam me pasanikat, me zenginat, kishin një trajtim shumë të veçantë. Në rastin që e përmenda Do më dhënë, kur pengamberi a.s. i vije Ebu Bekri dhe pasa i vije Omeri kër janë rok Edhe i thot, Ebu Bekri s'i di ku ja rësullu Allah e ku më nërvozu Omerin e ajë s'mabani halal E i tha për janësem, Allah u ta falë ti o Ebu Bekri, tre hevë, është një shtes, të, të cënë du ta përmenmi Kur pengamberi a.s. a, a, a, a. po, qëka i tha, tha o, o, o Omer, më s'më nërvozu Ebu Bekri Sa Abu Bakri mua më ka besuar i parë kur ti s'um keni besuar. Dhe më kanë i humbur me parë, kur ti s'um keni mua. Kjo më kanë i humbur me parë, kur ti s'um keni mua çfarë do të thon? Do thon, e e, të them vlera e pasurisë. E tregon Ebuhureyra radiyallahu an, adhyn se kanë zir, tirmidiu, ka nxjerrë Imam Tirmidhiu, thotë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka më pas gjerë dhe dobi dhe lëvërdhi, pin do një pasuri si pasuria që më ka vë këjë. Abu Bakr Siddiq. Ekun e kure ka kërkuar këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq ka nis më kajt. Edhe i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ana wamali illa laka ya Rasulullah." I ka thon, "Ya Rasulullah, un se bënsam e ka pormen se levorri, domthon shumë gumbas kahet i parë se Abu Bakrit. Nuk hanimu shumë me me Abu Bakrit, me parat e veta, ka thën Allahu sallallahu alaihi wasalam, uh, duke e çmuar Abu Bakrit ka nis më kajt ka thë një Rasullullah, jo parët, unë e komplet, jam kiti i joti, jo parët, nuk bad më apeti pareve, unë e komplet, leke i Rasullullah, i joti jam i Rasullullah, që ka të dushë banë me muhe, përdojnë më kurdush, vendosë më shërbim më kurdush, kjo ka qenë dashnija e bubë kërësitikët, shikohë ki pasanik, sotë shojnë pasanika, i qojnë hundë, për pjetë, nuk dojnë meni për Kur'an, zonë meni, për hadith, zonë meni për meni mu islamin pse sa ja pasanik e pasanik nëse do më kanë pasanik pasanik i vërtet banu se Abu Bakr as-Siddiqu durzojë jallahu dhe pejgamberit alayhi salatu sallam apo durzojë jallahu shika tha ya ja rasulullah unia mi joti komplet jo parë komplet jam joti kështu që sahabët e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam adat imam nebeviu kjo është maja e edebit Nga e bubet të rësidiku Në pranin e Muhammedi sallat e sellem Pra si kur ka dosh mi thonjë një rësullallah Une atë që ka të nimoj Nuk du Nuk du mura nungti Të i të më thuishti Apo në jadina këtina Iqë më sura në për këtë punë Se une komplet i oti jam A e që ka komplet i oti Ski nevoj me i thonë Se të kumë nimoj Apo në ka nimoj Ekshtë të më ratë A dhe i pengamberi a.sallat e sëram E që mon të zënginj i cili e donë Allahu dhe pengamberin sallallahu aleyhi wasallam gjithashtu pengamberin aleyhi salatu wasalam, uh, Ebu e selam duke i lafdruar e bubëkkrësiddiqun ka ndonë në gjarja e hijretit në gjarja e hijretit ka disa primsimeve e para prejtërën dima e bubëkkrësiddiqut me pasurin e vet edhe tjetra vlerak pasurin vëtë veti që do të shumit të konteksti i caktuar të regon aisha se pengamberin aleyhi salatu e selam E, vind të shpeshtë e na Apo, andetat ajshja Unë kum e kumë njofë për nga mbetin se sepë Se ka posë burë Dhe këtu dhe zërët kërët cekmi ajshën Po shojim shpeshtë në për komente Njerës pa cip Pa besimtar Që e folin gjuhën ton Në shkruin komente Fjartë liga për Muhammedin dhe ajshën Njerësët Nuk e dim na kush u qëndron pas atyre Mirë po e ofendojnë ajshën Radiallahu anha dhe e fëndojnë Muhamedin sa zellem, se ajka qenë plake e ka martu të rejen. Qa, nuk po du mu morë me tavlezër, po po du mu morë me neve me vetër. Ki ku i desh zemën tane, ki ku i desh grujën tane, ki ku i desh e vladin tanë. Mështë të hinjë dhe një dyshim, e qka të rovët. Apo, e se sot jena mundësid, kjo mundësia është me lezun shkasë shkas lezën këtu. Ka mundësid e lezën di shka dhe thua, vada mirë ka na dhe kjo, s' pa, Pse e ka mërtua ajshën Pse se e ka mërtua ajshën që ka të vjetë E kësë të më ratë Kujdes, kujdes, kujdes Shkon imani, delë, banë qafirë të Allahu Të bare kjo e tjala Ata e ka tonë për nga mberi a.s. Allahu i fut qafira në zjarë Dhe da të la u bali Së më intereson E ba, i së më intereson Pse, se që ka më huë Ata e shëtë pëshojnë në vonë Një, një, një, një, një, një arroganës të madhe më Muhammedin s.a. Shkonë dhe zërë presidentat apo ministrat ju që njëzitat më lojit të Amerikanëve e të ruzëve për tu të me përmenim problemat me përmenim mecenim me rëtullohet vota ketë e dalin njërës pasip apa, a kipa njëzit mundohet më bo po ma shka se shkavi edha i mali do të do ka dale, ka dale, jo qështu, jo qështu se, se kje e mërë me ujgjum kje e mërë me ujgjum andaj lusfi Allah që Allah ti ruan zemrat tona Mos mënojn kespër shoktë pejgamberit e Sallallahu. Ku shemim ne vëzot. Allah e ka bëu Muhamedesam rasul, i dërguari i Allahut. Shart me inxhënat e kia, ti tash më shku atje. Pse e ka martu kur asht ka thënë se ka djvet ajo. Arabci kanë thënë, na i thojnë. Apo, arabci kanë thënë, na i thojnë. Mirëpo, mizoria dhe arroganca e idiot, idiotizmit të njerëz kamrin kulmin. Tregon Aisha, thot nuk ka nuk ka çënë zakon pejgamberit me ard drejt. Jo Qose e vënë në drejt ka qenë domthon kjo ard zor kje. Edhe thot ard er, ishte ko vap. Thot e ard er, shpejta pejgamber te te Abu Bakri, te Abu Ayon, pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha pejgamber alaihis sallam, largo htpis këtu. Domthon ndhom duhum u ka në dhom, du mu vet. Unë e ti, duhem të fol diçka shumë serioze. Ata ri ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakri, ka thanë ja rasulullah, inna ma huma bin taye. Ka thanë këto janë diçika të mia. Ka than Aisha dhe Esmaja Shlirja, s'u Allah Foll Mësë mës u shqetsoh se këto janë Sigur ome E tash Këto shumë dobi, e ka shumë dobi A jemi nga të sigur të me vlatë të tonë Qëko fmi kanë qenë Fmi kanë qenë Dhe shkanë kallëzu Shkanë kallëzu kërkujnë A u ka një qinë mi euro E një qinë mi dhejve Një qinë dhejve Me e zanë kokën e Muhammed e Saselle E zanë kokën e Muhammed e Saselle Pa dhe nëmi pasë hikë fjala. Vada qe që këne i shkun. Apo, i ka thone bubekri, falje rësura, fal. Apo, na, na me burë rësune ma sekretin. A i të thotë, faljo gjohë, fal. E pas taj, pas taj Facebook, në Facebook, shërë. Jo për privat, për, për njerëzit që ka bon. Apo, flasin burë me burë, pas taj dhotë manzjeri sekretin. Andaj arabi që ka tha, sështë sekretaj jo e që ka i ka zonë dikujna. Po, zë një bestiku që e di që si mi ka zua, ti si mi, si... Sigur me elan mbest Allahu jelleualla. Çka i tha Abu Bekri? Fol jasullalla. Fol se kanden diçikat e mia rri rahat. Ataritha pejgamberi s.a.s.l.em tha o Abu Bekr, mka dhan Allahu leje me dal pi këtu. Me dal, me daln Medine. Ataritha Abu Bekri Siddiku, shoshrimin tan ya Rasulullah. Ma munsomet më shoshrua. Apo? Ataritha po, do të më shoshrosh. Pasai tha Abu Bekri Siddiku ya Rasulullah, i kam dy deve. I kam boh hazër për çesiditën. I ku bë gati. E tash për çesiditë çka i bë hazër? Do mënë Bubakar esidit ku sikur gatitë dita ditës Peygamber largohet pikto. S'mundet më ne të kështu. Thot i kam boh hazër për keditja Rasullullah. Një portinë për, për mua, hazër. Dhe shqop Peygamber sallam, ku ka shkutet Bubakar esidit? Ku pse s'ka shkutet të tjerët? Se sikur shpirti, shpirtin e ndjen se çikim e masos punën. Apo? A tëri ka thonë pingam verë, ale i salatu sëram Po, ta marrë devën, ama me pare Du me e bleje Du me e bleje E djetarë kanë thonë, pëse i ka thonë du me e bleje O në shqytma, si dush Kanë thonë djetarë, me gjithse pingam verë, ale i salatu sëram Shumë ka murë pare prej bube kërit Për me, me dihmu fejnë Allahu Gjiljona Në këtë rast pëse nuk i ka murë Ka dashë të t'i shkruhet hijreti me pare të veta Se kjo së përsëritit, më Në njëherë emigron prej me Anda ibn Abi Talih sallallahu alaihi wasallam i ka mbusu shokët e vet që askush mos shkojen me, me me i jetuam. Me të vjen këtu sa e ka shluat vemë. Atë i ka thonë bi 8 me parë, du me ta blej. Atë i ka thonë Ebubaker sidiku, jo ja, jo, s'u marrëse, un po ta ja poshtë joti. Merre, don nuk nuk po duaj me marr parë bi tyje. Ka thonë, jo, ja, pos me mashit, çat sa e ke bler. Pos me mashit, çat sa e ke bler. Atë rrugarin insistue, i ka thonë Ali sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë Ebubakeri Poja, sula, mere, me qëmimin qëka e kambleje. Kjo qëka argumentaleze? Pasta janë nisë, do edhin një gjartë, shmësim detale shumë. Janë nisë, e, e smaja, e ka quë e bukën, e diri se e në largue, e ajshë e ka kontrolue shpijën, e kanë përqelë gjendjen, komplet me alijun e ka angazhue. Kitë kjo qëka argumentaleze? Se krejë shpija dhe bakë të rësidikut të mobilizum si ushtar për bindjen dhe Allahu dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu. E para dhe zëtë, kanë danë djetartë, për nga mele a.s. Le Qëto levizje, s'ka mujtë një bo për pare. Andaj tha, kur, që jakon pa hajri dhe një pasurije, se që pasurije bubekri. Qiko? O dhe në që kë, që ki rastë? Pi që ti rastë? Istoria ka ndruhe. Pi që ti rastë t'je bati musliman. Pi që ti rastë dë njëja së ne këthen, më kur ti moni nga anë tjetër. Dhe më prej se ka bo për e mësam hijret Sot jemi 1443 të hijri Ramazan 1443 Shtes tramoj të mekës Picit i momentit kër ka nis Që do mëlon janë bo sot 1443 Ramazan Vjet Abo sa Orvatjet janë bo për me nruj Së rinë zëndrona jo Vlerë me kësa ja ka e bëgat kërë si diku Që ja ka danë parte vetë me ndihmën Muhammed e Muhammedit sallallahu alejhi wasallam. Dhe tjetra kanë von dietarë, shikoj vlera pasuris, tha alejhi sallallahu alejhi wasallam, shitmo. Zdomëm pa para. Apo, edhe kjo është, domon njeriu nuk duhet më marrë më von, ë, dikush ka lakmi, bjemat, bjemaket. Mundoju pak disa gjëra më arrit vetë me mundin tan, me punën time. Domon, bëj bëj jetën tënde që ti të jesh pak i lartë. Si bëhet kjo duke më pru? Apo, domon njeriu vetëm Alon, me, me shku me atjetërën Fukarat për një mojka në musliman Po ama Shigo fukarat Fukarat përmenë në Kur'an Ama e bubekri përmenë në me emën E didadhimi Allohu Gjelluara E përmeni Se Allohu Gjelluara i donë fukarat e muhajgjirave Edhe ishtin gjenet gjim zdite 500 vjet Para zënginave Me gjitha ta e bubekri u përjashtupi kësaj Hini para fukarave Pse? Pse zëngin edhe rob i zotit Ska ma mirë Këta në hadith Ska pare ma e mirë Se të një robë i mirë Ska pare ma e mirë Se të një robë i mirë Kjo është prej vlerëve të që ka harnë nga pengamberi Sallallahu aleyhi vësallem Gjithashtu të rekon Enes ibn Malik Për vlerën e pasuris Një njarë që i ka ndodhë me pengamberi Sallallahu aleyhi vësallem Kur ka zbrit, thot Enes ibn Malik Kur ka zbrit, fjalë Allahu u gjillu ala Në surën Ali Imran Lën të nalu lë Hatta të nfiku Mimma të hibbun Kërka zmi të fjallallahu Gjernësurin Ali Imran Ajetin nëllët e dë Zdo të arrini djënnetin Mirsien Imanin E plot Dheri sa të jepni Qatë shka e doni E ka qeni sahabije E ka pas e mënin Zajt ibnë Sehel Zajt ibnë Sehel I njër me Ebu Talha E ka pas e mënin Ebu Talha E ka pas një baçe të mëdha të mbushura me palma a të mbushura me me palma e ka pasur emrin Beiruha. O ka pasur ndajta uji e do bunar edhe hurrë me palme e pasur shumë edhe e ka dashur shumë saqë i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja rasulullah kur dushin këto njerëz që dush pe ha yejlir apo re Edhe thot Enes ibn Malik, shpash pejgamberi Allahu subhaneh ve tere namazin, edhe shkon të rrinte pak bashën e But al-Has. Rrinte aty. Ka mos shumë bashë dashur, apo edhe u ka ne pasur ajo, sepse hurma u kanë, sigurisht me thanë fabrika më ma e madhe, hurmët. Çast jo. më e ngon konë pejgamberi sa më doshian, apo është biznes i madh ajo. Hurmët vejëllam kur ka pausë di probleme jewudit, u ka thon aty u jap pjesë të hurmeve. U kanë parë më të madhe. Dhe mundi parëmenuëve Më sa pak, a knashët me pak jehudia Komparë e madhe Andaj dhe të botalha e ka pas një bache Shumë të madhe E kur ka zbri të që kja jet Ka thënë, vallaj, une pike të senelë Shka i du, mas shumë të jedu që këtë bache Apo, që kur të i dyqanin Ty, E ki pa njeri kur dhe në dyqanin Me gruje, me thmi, i keti Halla ka mi ban, për dyqan Së so është pes ku hati, apo E donë shumë A tërë dhe të une e du mas shumë Ka shkute pe pyegambërin sallallahu aleyhi dhe sallam, Ja Rasulullah, Allahu ka zbrit një ajet në Kur'an. Nuk e arrini xhenetin derisa ta jepni atçka e doni. Ka thënë ja Rasulullah, mashum se ç'ke ballë se kur djos du. Ka thënë po ta jap ti ja Rasulullah. Shpërndaje te fuqarat. Doja. A tharë ka thon pyegambëri aleyh sallallahu aleyhi dhe sallam, "Bakhin lak, bakhin, zalika malun rabihun, zalika malun rabihun." Bakhin i përdori për në djetarë, që kur do më thonë të lumët, apo, apo fitove, apo kur e shprej një fjalë, do më thonë miradije, edhe myshdhe për personi që, e ka më thonë, që kur i duhe, sa, sa e malë dhe shka bane, apo i ka thonë bëkhim, ka thonë, kjo është malë, me të sinin fitove, malë, me të sinin fitove, atari i ka thonë, e dëgjoha shka thave, no, ka zbita jetit, po du me thonë bachen, atari i ka thonë, nëse don më dhan sadaka jep ata qarabotatu. Nuk i kam mor. Apo nuk i kam mor sadaka për vetë, alayhis sallam. Sadaka nuk ka ngfarë. Vetëm hedhjen e ka ng Sallallahu alaihi wasallam. A dhari ka thon pralohet, do të më dhan edhe e ka përgjysue, ka thon jepja kushërit vetu. Edhe ja ka thue Hasan ibn Thabit, idha ubayl Ka'ba. Edhe këtu kushëri, sa për shije të pa e pam, kushëri për shije të pita Haxha e Manal. Domon Meja domon Meja babos Emanal Emanal Derisa Derisa kanë ndjetar Hasani me Ebupalhan takohen te baba i shtat un janë kushëri te brezit shtat megjithat apo pejgamberi alayhisallahu selam i ka thon japi japi kushërivetu dhe ja ka pranue sadakaun pejgamberi sallallahu alayhi wasallam a doj pejgamberi alayhisallahu selam e ka bë sadaka te kroboja dy fish ka thon sadakaja është sadaka njëherë të fukaraja, e sadakaja të nevojtari akraba o dyherë. Adidin e kanë zirë imam të tirmidiju, ka të në lehi salatu salam, e sadakatu alël miskini sadaka, sadakaja në fukara o vështëni sadaka? A sadakaja në fukara edhe akraba o dyherë? Mon me inimu familjës të anë, është dyherë ma, ma sebapë të Allahu të bareke, vëtëala. Kjo është ajëtësë në kamërëmen djetarët në këtë, Në këtë kontekst Gjithashtu pengamberi sallallahu alaihe sellem Ishte i kujdeshëm Që mos të shka përdero pasuria e njërzve Të regon Saad ibn ebi veqasi Saad ibn ebi veqasi Thot në hajin lam të mirës Nihad që e ka bo pengamberi alaihe sellat dhe selam Thot usmuna Dere sa kështu dek Nuk andruje Bile ju ka zxat imri Dere ka jetu në vitin 58 të hijgjit Radiallahu anhu Ardahu dhe ju ka shtu familia shumë Thot dhe isha shumë i smut edhe her me më vizitu për nga mberi sallallahu a.sallem edhe më tha i thash unë një ja rësullallah po e shët gjendjen time unë e do më than sigur po përshëndet ta ka than ure i kam vësht një vajz edhe kam shumë pare i ka than një ja rësullallah ata jabë këtë se da ka edhe vëq pak me e lamë për vajzën atari ka than për nga mberi a.sallem jo Jo me dhonë këtë pasurijë, së da ka Shiko I ka thonë një rësullë Allah, ata jab Ha, dytë të tretën Ka thonë jo Ata jab gjymës, gjysmën e pasurijës Jo Ka thonë ata jab një të tretën Tri pjesë, një në mjë adhon Fukarave, dytë mjë adhon Vajzës time I ka thonë me vësëram Një e tretë e osatë edhe kjo është shumë Shiko Edhe kjo është shumë Se ka thonë osatë Me elan familjen tanë të pasur Pro ti me deke Me elan familjen tanë të pasur është ma e khajrit Se ata me elan të vartë Duke ju lip njërzve ja, Një qike ka pas Ka thanë ma mirë leje qike në tanë të pasur Mës tja zga të dorën kërkuina Se me elan qike në tanë të vartë E ti me deka jo me shku me Me e shtri dorën Pas ta i ka thanë pengamberja leje salatë të seram Ti nuk jebë diska prej pasurijës me të cilën e si në në fthyrën allahu gjeluala vetëm sa allahu ta shpërblen për ata dhe i risa edhe kafshatën që ja vendohet bashkër të stande në në goj ka thonë shpërblen allahu të bare kjo tala për ta e ta shkëtu normal testohet kjo burnia mirë, aleyh, salatu, salam, e plot për neve a bo pe nga me ka thonë edhe kafshatën që ka e jep a bo ullët burri e keni ba kërë anon të tavolinën e pe nësëm që ka thonë e mer aja bashordës më ha ul. Domani ja u thonë të shkon në Burrënja, haxhë, se kish ta e vao. Gabon me zemallahu shpërblej. Wallah, Allah shpërblej. Sepse njeriu, doman sigurisht Sadi ka menduar ti tash në të u lau parë grujës edhe çikës, shom apo këto. Po jap soda ka për të Allahu, a? Ktë nuk vëmë vetëm pak, se më ka thonë jo. Ka thonë Jimson jo. Në të tretën, hajt ka thonë në të tretën, edhe kjo është shumë. Andaj Allahu Ibn Abbas kur e kanë vet, sa me lan Kur, kur ki pare shumë, edhe i e mbrak dheke Sa me lan testament për fukarat E tjera mi utaku familjes Ka than njët katërtën Njët katërtën Se njët katërtën? Ka than se Saadit i ka than njët rejta Edhe kjo shumë po hajtë më përsi po insiston Apo? Ata i ka than a.s.s. Edhe kafshatën qka ja je Grujës tane O së të dakatë Allah u gjiluala Ata i nashpeshë e kina përme gëzër Se do burnia i kina trashygu për i sokakit Ata se jam burnia O dhe janë sokaket e mahalles. Kur gjajo nuk ka më ushqi grujëntale. Të normal që është kur gjajo nuk ka më ushqi, nanën tani baban tani është zbrahtë më bete, apo. Ja, o sigur që ushqen babën, e nanën dhe vlatin, nuk është edhe problem me ushqje, grujë. Pastaj i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Sa'di, ka thënë ja rasulullah, a kam me më bete në Mekë? Do qet kan muksi? Ai është Mekë ona. Ë shkaku i Samudis pas sigur ka kër kërkuar, ë, a, a më zhvendos për këto. I ka thon Peygamberi Alayhi Sallallahu Selam, "Ti Muhammad, nuk ke mëmet mëke." Pastaj i ka thon, "Çdo punë me të cilën ti ke kërkuar ftyrën e Allahut El-Jelalu, kemë shtu derën te Zoti El-Jelalu edhe lartësimin." Pastaj i ka thon Alayhi Sallallahu Selam, "Ndoshta." Dhe salam, kjo ndoshta vem se ai ka përdor, se ai ka ditë që ka mëndon, pa e kanë ndoshta. Ka thon, "Ndoshta ti ki më jetu gjatë ajo kontu deki smues, sezon ka dhan ndoshta ti kemi etu gjat. Ka thane e shum njerëz i kanë meta pa po hajrin dhe ja kanë pa po shumë hajrin. Koni pasur edhe derisa ka shkuar ushtria aty në Irak, edhe e kanë xhiruar Irakun e sotshëm. Çka e gëzojnë muslimanët Allahu xhelal e xelal ja, e shrovë gadorë armiqve. Pastaj ka thane edhe shum të tjerë kanë mu dëmtuar. Ku ku janë dëmtu? Janë dëmtu për persianët. Saadi e ka xhiruar në numër të madh të, të vendeve të persianëve. Pasaj ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, o Allah, realizoj shokt shokvetë mi hijrëtin. Do mos i lek këtu në Mekë, në Kon Mekë. Pasaj ka thon, dhe mos ua ço punën të huaj. Pasaj ka thon, i mjer është Sa'ad ibn Khawla li shok pejgamberis sallallahu aleyhi dhe sallam, ka qenë bre atëshë kanë luftuar Beder, para Mekelive, ka ardë në Medinë, pasaj u ktin në Mekë, edhe por çep kanë atë të kanë drujet atë dhe më shumë sikur e ka kritiku. Ka dosht Saad ibn Qawl me nejt në Mekë. Andaj kanë kanë qenë, ka qenë njëort të shokët e pejgamberit aleyhis salam se nuk lejohohet me nejt në Mekë ai që ka emigruar. Se i, i hubën problemin e madh Allahu te barekehu te ala të titulli që Allahu jë ka dhënë el muhajirun. Hijrat ka muaza. E gëmor emrin. Allahu mos e bresh, mos e bresh emrin. Kjo ka qenë rë, trajtimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çështjen e ë uh, ekuilibrit të pasurive të të njerëzve. Ktu vazohet këtë hadith ka shumë sime. Premisat që i kanë dhënë dietarë çka kanë thonë, ka thonë pejgamberi alay salallahu selam, ç'do e kanë njit me majt familen. Ka thonë ani pse ki pa, O Sad. Ruaj familjen. Maje familje. E dyta, pejgamberi ë nuk i ka thonë, hajt shashmasi pije para Allah po ti marr. Jo. Apo, a ka pas fuqarë nevojtar po. Pse i ka thonë majje, majje? Sepse Haq e par i pasurisë së familja jote. Ushjika jote, djali jote, apo e shoq të sot fatkesish, Çigosadi ka pasuq. Për këtë do të thonë jo, mos e le çigën të varfët. Apo me vendcinë tonë çish i shkon, po haj se kjo martohet. Edhe mos s'ja bën lagjën. Kjo është për traditën e injoratë të ndëruar veçanë. Çika do të kut martohet atë çika jote. E para, mos parin, na nuk e jap në trashëgiminë. Apo Kjo është prej fesadit të madhë Prej fesadit të madhë Që të më danë, ti ki pare Edhe i ke martu djente dhe i ke martu vajzat Qëka ju ke danë vajzave? Kua të rëshikimi, Allah u gjëve e, e ka nda Abo gjysë mën e djalit pse, pse nuk i ipët vajzës? Me, me traditët të, të mahalave Me traditët të atëre njëzës e kanë majtë vetë Në kështë e po dinë në diqka E ty ju pa zullum grave Ma vezër, mosëdhanja, trashegjimin, zë vajzës është nga tradite e atyre që vajzën e kanë zonë, kafsh. Ja po? Edhe të na, të na, deri frek, edhe sot e përdohonim, prej ignorancës është, thot e mora një robë, për në mësën. Ku më më roba jo? E sot më robë. E ka drejtët e vetë. A ju ka mundësi në shëriat me talanë, me talanat, atë, atë djalinë tanë, shumë me talanë. Në me pasë gjikatë islame, në me pasë gjikatë i thot nëse ka zullum normal, do zdu me pasburg kta. Sigurisht i ka thon Zejnebi Zejedit, zdu me pasburg kta. Apo e si ka mundi? E robi s'ka mundsi me thon du zdu. Po nusën se ki robi. Apo e tëna an tradit shitvene gruaja apo ajo leç që vjen me stresin e donjave se nuk e di tash koha. Apo edhe ajo e prit me çere, po ti kallzoj pim fillim çiktu s'ka me livrit apo burri mall ky. Trajtoi mora si vajzën tande, se e ka lën baban e vetë, nanën e vetë, ai nuk e di kokën ku e ka, ti i kallzon këtu çere, thotë shka kjo ndimlë të u qutë na. U ka dawë se se dea jo. Ai nuk e. E, e di. Açi gaza ditot atë po më mall tretoj xhikën. A po më mall tretoj xhikën? Çi ka mundsi? Kjo zullum vëzë. Andaj shai tabë ensam. Ani pse e ke xhik, leja parë. Sa më lëndë. Peq ensam tha leja ditë të tretat, edhe kjo shum, alam shumë alamo shumë dëshmilon. Pse? Leje se ma mira me pasa jo pare Se se mi asgat dorë në dikujna U si bani zullu më vajzave Vajzave për nga mberi s.a.s. Ka qenë babi vajzave Ketë djemë t'i kanë ndrujet Tregoni më Mahmeti, shpesh e ka, e ka pas një kujshik Edhe i kanë lindë vajzave Kër i kanë lindë e shtata vajz A i sikur e konë mërzit Edhe i kanë dhënë, oh hoqbe Së pomë qënë Allah u djallë Vajz, vajz, vajz, shtatë qika i kanë Edhe i kanë th As ki çevti mukon si Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, pa i vej vajza di ran rit. Ai vajza di nuk ka pas, s'kam ka pas, po i kanë dërujë te ket vezhën. Apo andaj pejgamberi alaihi sallallahu alaihi ve sellem për baba i vajzave Zejnibet, Ruqijes, Um Kulthumit, Fatimes. Andaj shiko vajza është punë e madhe. Çka i tha? Ani pse e ke i vajz? Andaj dietar than, shiko, megjithëse e kishte çik, nuk thabën s'kam, hajde se kjo martohet ja ban hallin. Jo. Ki kujdes. Nuk e ki rob. Nuk e ki rob në shtanë. Asë nuk i kiro vajzën ta në si të shlësht, tash, tash mirë o të jatje. Jep jahisën. Jep jahisën e vetë, e pas taj apet një mojë. E këna e shohëmi se kjo është prej padriciva. Andaj që gjithashtu, për nga mbire uh, a.s. Për në djetarët, për në djetarët, që për në djetarët, se për nga mbire a.s. Tha, pasëria që imbetet familjes është ma e kajrit sa ata me me të fukara. Ka në djetarët, këtu ka m don kamojt më thon Saadi kështu. Ja, s'u mundu për ta përsëritem me naqirat parët e mia. Ja, u mundu me luan për Allah. Çka do të them sam? Jo, mos i lë të varfër familën. Andaj është shumë anoncim mos pelan të varfër familja. Andaj kjo është premisë se ne kam vënd dietarë në në këtë kontekst. Gjithashtu, dietar ka dhënë shumë sime, por se koha nuk na nuk ka premton. Në rastë tjetër, e cë kur jemi te evladot, etë zullumi e evladve, tregon Nu'man ibn Beshiri radiyallahu anhu Baba e Biri janë konë shokë të nga mësamë, nuk mani edhe Beshiri. Tu ditë shokë të nga Mbiri së zëllëm. Nuk mani djali ri, dhësa Beshiri, baba, baba i vetë. Thotë ti di ditë për i ditëve, se nana vetë, nana e Beshirit, i ka thonë babës vetë, Beshirit, i ka thonë, e ka posë nana vetë emrin amrate, amra e bia e rawahës. Edhe i ka thonë, burit vetë, ka thonë, apëja jakë që të pare, dëlitem. Jepje shtë, që këtë pare, jepje dëlitem. Edha i s'ka pranua Edha i insistim pas insistimit Insistim pas insistimit Ka than tamam, kam i adham Ka than jo, du me mërë doshmitar për nga mberi Sa se lem se i t'ju adham A tër ka than tamam Meri këto parët Ka than edhe Shkojna të për nga mberi Sallallahu Alehi Vesellem Edhe ka shku, mani, i ka shku Nërmani Beshiri ka than Ja Rasulallah Në në në këtina Në në këti gjallit tem Po ka qëtë Ti me të mërë doshmitar Si jam të adhan s'të pare Apo? Ka selam, o Beshir, a tëri ka thamë pengamberi a.s. O, beshirë, a ki e vlatë tjerë? Ka thamë pojë, Rasulullah, nuk e kam e qëta, kam e dhe tjerë. Ka thamë, që këtë parë është ka e ti adhanë beshirëit? A ti adhanë kejtë nisoj? E kulluhum vë heptelehum mithle ledhi vë heptelib nike hedhe? A kejtëve i të u dhanë që ta që ti adhanë këtina? Tha jo, ja, Rasulullah, veç që ti përdo më jadhanë? A tëri tha a.s. O, beshirë, mësë mërë më për uns dosh moi për zullum ti ke më shumë se ne ja vlat njani do më lë an parë apo nja thot çta e kanë për çefi e kta ko e morë kta mbaça ku e, e, e gjetë do të më shohë si zullumin e mall prindërave do të kti mos ia prishni a kti tjetri thot di s'ka problem s'ka mundsi do të shoh i i lajm shpastar në vet i lan paralizuar edhe handicap edhe të pa af fëmitë ton pse se bën zullum si bën zullum për shemb bajn do vallon gabim me fëmitë Edhe na nuk i trajtojnë a njësoj Përshimu, një gabim e kam bo të ditë Të tretë, të të katër, të të pesë Varët sa i gje Edhe njërë i thotë Përshimu, atë që ka e do ma shumë I anon zemra O, nuk o probleme të anon zemra Se tisën e kontrolon zemran Po kontrolloj e dorën rëgjuhon A nda pingamber a.s. Thonë të, o, Zotë I kam në ngra Mosu mërë logari për atë që ka e do ma shumë E une për n Jakubi e donte Josuifin më shumë, ama Kehdvi u ndante barabar. Andaj ata s'ka than djemte vet, tha kishur ekipun i mënajer, neve nisi. Ama Kehdaja e don më shumë. O tre kanë ditë, s'kan dhon babajon pola ban zullum. Mparë, jo ka dhon pola ban zullum dashnia, dashnia smat. Ku mundën janë më dhon, pse pe do filandin më shumë? Po nuk e di o Allah. O pun zemrë. Ana e tej kaloi nakta ku nzullum. Si nzullum? Nuk i bërtat nisi. Nuk i jap nisi. Nuk i çorton nisi. Apo, joni thot, a ti pas ke gabua, flakaresha. Te di thot, a ta si? ti. Sa ne nuk qani s'ke? Kjo është zulum. Ç'i kam mundi? A desh ti ti, joni, ti po nik gabim, joni ti më shol. Ti atë te le. A je thot, ha? Abshe un jam zotni. Ai kujton se pite Allah ja që e ka shkruajtur, por mu kon ke i lasdrum. Ai çka më e keqja. Ai kur dën sokak, edhe kur dën shushni. Thot shumë aprish më kur kush, se as babas ma ka prish. E pastaj edhe diçka ndodhi aiu nuk nuk e din më nëse baba jot ka lasdrua më shlasdrua më çka i tabën sam ta ka dha ka dën më shumë marrëm usulom usulom dëshmitar us dëshmojon e për për një dalë të pasurisë vetëm këto pa sa i tha pejgamberi alay salatu selam o beshir a ki çet me të ngun e saj a ki çet te kit fëmit me të ngun po, ja e saj tha poja rasulullah tha pse spi dall mësoj a ki çet te kit me dapo respektin e saj po ata të pasurinë ndaj janë nisoj Si kërë ka thonë Allahu të pareke, va tjala, adhe i tha për nga beri sallallahu aleyhi sallam, në vazhdim, tha itte kullahe wa adilu fi euladikum, tut juni Allahu, siluni drejt me vlatë të juve, mësë daloni, mësë dalon, ani e ki njënën për shpirti, e ki njënën për zemi, nuk ka problem, amandari bohu i përpikt, sa i e ka thonë Allahu gjillu ala, nëse ka nga bu njësoj qërtoj, nëse ju blenë, nëshka nj sa ata ta kupton se kjo drejtësia ja, e zemrën ta ne thuj Allahu ti arat shtaj du më shumë ai nuk ka problem andaj tha alay salatu selam ata te ti kan hak me dëngue e ti ke hak aty ne me ju ndani soi kjo esh prej haditheve te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pejgamberi sallallahu selam im son te shokte veç ka transmetuar abdullah ibn mesuli nga pejgamberi alay salatu selam se nidit pe ditve vetë u tha pejgamberi alay salatu selam se limpare doni më shumë Açka e keni në dorë, Açka jo e merr trashëgimtarit. Tha Njeri Sulllallahi, "Açka e ke në dorë?" "Në sot, sot po raj domashëm." Açka timasi ti desh ti shpitzon djalin e nipit, açka çka e ke hiç ngjat tash. Çto e shekinçat? Sa do të nit ban parash që e kin në xhep. Jo açka e merr nipit. Atë than Njeri Sulllallahi, "Jo, açka e ke në dorë." Atë tha pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam, "Para e gjonit pi Juve, është ajo çka jep për Allah. E açka e mban ja merr pra siguntale. Provojm sa u gadosh me rregullue perceptimin. Çdo parë që kanë ai i kenën apo dorë. Cela gjall tollat. Te Allahu u shaskoi. A do tje la shtëpinë ti apo më marr në vetin vorr? Po shohmë ato njerëz që shkojnë ka bëdhje vorrim sa shtëpia. Apo se demakun po pasani gimall. O nuk i intereson me laze vetë çka ke bëdhë lavera. Ata t'trajtojnësi në varri atë tarrs në soja. A vaj gjit sa e ki trupin ti. Çka dha Allahu sallallahu alaihi wasalam fa inna ma lahumo qaddam Ka dhan parja e njeri është ajo çka jep. E parja e atij çka e trashëgon as ka më. Ti e m'ha shtëpin, e m'ha dhunë jam tishtin, qëtun, nejn, ti, të shtinë çdo në të nën çdo. Ani të ti des ato i morin. Të kujna janë. A pa në atik xhela por i dhallahu xhelalu ala. Ti kshalo fuqarave. Ti çogon s'kan dorë. Ti kishën i, i mua. E kshehjet Allahu te bareke tu taala. A do gjesh për për çetin që i ka rregulluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregon Abdullah ibn Shihri radiyallahu an thot E gjitha një ditë për ingamberin së selim duke bari, e lezuar fjarën Allah u të bare kjo dhe tjene El haku më të këthur Ju lodhi Ju raskapiti Ju harroj Duke u shumuar ju njërë me tjetërit Dukë ju unë zhitë, qëllit ka pare Qëllit ka pare ma shumë Tha dhe tha për ingamberin a.s. Thot birja demit Parët e mia Parët e mia Pasaj tha E o birja demit E qka është prej parës tane pos atë qka e ke hangër edhe ke hargjue. E nuk është pe i parës të anë, pos atë qka e ke vesh edhe e ke gjujt. U ka, u ka vjetruhe. Ka than, apo e ke than sadaka dhe e ke rujt. Cëllet janë parët e tua? Cëllet janë parët e tua? Ata qka i rachonë, Allahut e bare e ke vëtjale. Ke tjera të janë, janë që i jesin njërzve. Andaj për nga mbira lejtë salatu selam, imëson të shok të vetë që, most, most të, nxitoj në, në, në grumbullimin edhe tubimin e parave, parave të mboja. Gjithashtu pejgamberi alayhisallatu selam kishte parasysh gjendjen e njerëzve të zemrës, edhe psikike edhe shpirtërore në pranimin e sadakave. Tregon Ka'b ibn Malik se kur ka ardhur te pejgamberi alayhisallatu selam për t'uoban, apo Ka'b ibn Malik, kujtësh Ka'b ibn Malik, një treva që kanë mungon një luftë e allahu juaj i ka qërtuje e pas taj mbi pas dhe dit nuk kanë fol asme për familje të veta edhe allahu juaj ka zbi të tëvëm edhe ka arki ka bërë një melik edhe i ka murë kitë parë të veta që i ka pas të shpi edhe i ka që për ingamberi sërë Allah sëdaka ka dhe një rësullam mërë sëdaka për pranimin e tëvëm i ka thonë për ingamberi sërëllatë e sëlam jo ma i disa prej pareve se të duëm ma i disa prej pareve se duam. E këtu kamën dietar, na e qojën një lloj, na duket sikur ndesh që vije. E Abubekut ja ka marr Kejt me një rast, çdo ta përmendim. Edhe këti na nuk e ja ka marr Kejt, Kaabi ibn Malik. Kamën dietarët, pse si ka mor ka se ka marr Keabit, se Kaabi sukon se Abubekri, s'mban sabur, moj. Andaj pejgamberi alayhis salam, kur i ka thënë dikush, do ta përmendim edhe një rast, pse sa më ko ndërvozu meni, një, njëri që ka dash me dos ato ka. Atë bó tregon Xhabiri Fot kam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenat. Edhe ardhi er një njëri, s'e ka, ka ditur kush, se e ka çurtur shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ardhni er një njëri, thodale kishte vani grumull ari. Si vez, Dhe on e ka bo ari shumë. Edhe i ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Ya ja Rasulullah, sadaka pi mua, shpërndaj au fukarave." Sa me ka kthye. E ka kthyf tiron knej. Ki ka dolk nejna. Ya ja Rasulullah, marr. Marr sadaka. Dhe mësa ku këti ka anë majt Ki ka doj ka anë majt Ka thonë jesu në mërë se da ka Kë Këti ka e prapa Shka dash mi a mor Atere kër ja ka Shkër e ka silë për nga mërë në sallë dhe sellem Edhe i ka thonë mërë mër, jesu në allah E ka mor për nga mërë në sallë dhe sellem Edhe e ka gjujt Vërë e ka gjujt këtina Edhe thotë trasmetusi Si kur ta rëkte E kishtë lënduë Qash e qas ka gjujt me me Hucum alayhi salatu wasalam. Pastaj ka than, vjen njani pi Juve. Edhe thot, merr çe tasadaka, merr çe tasadaka. E pastaj, e çiko. E pastaj shkon na por njerzi u li parë. Po shem nuk doksi se dakoja. Andaj Kaabi i tha, jo jo, maj do parë ti. Bëri do maj do. Sa? S'munish me bosaberti. E këti personi që nuk e dinë akusha, çka tha Jabiri, fa ya juvti ja, be Rasulullah. Ja kthej spinë. Jo, si duan paratë tua. E pse nuk i do? Tha Ali sallallahu alejhi wasalam, vjen një njan i piuve, thot merrësta. Apo, e pastaj s'u mund sapur. Pastaj i thot njanit, ku më dhan shumë vëllai për Allah, mos i kiti se zudinar. Jo, jo, jo kështu. Mojë paratë tua Allah. Mojë paratë tua ruaje gjuhën tande, ruaje nderin tan. Ma mirë se sa jep sa ki mundi si me dhan. Tha Ali sallallahu alejhi wasalam, sadaka ja më khairit është ajo e cila mbetet pastaj i përmbajtor mbejtët i pasur anë dhahiri ghinën aje dhe masit jape jetë i pasur anë dojë thot uh, Zeyd ibn Eslem djali i shërptorit Ome, omen Khattabit Eslemi Eslemi ka qenë shërptorit omen Khattabit thot e do gjovën i ditë Omerin kur pe nga mërë a.s. thiri me danë sadaka për një luft edhe Omerin amledhi dhe tha Sot jashkova Ebu Bekrit. Ja. Sot jashkova Ebu Bekrit si dikut. Edhe mur parët, e murë parët, gjimësët e pareve e lanshpe, gjimësët ja qojë për nga merisëm. Ked gjimësën e kapitalit. Aba, nëse supozojnë 50.000 euro, 25.000 e ka qërë për nga merit, sallallahu aleyhi sallam. Thot edhe jashkova, Omur Khattavi, thot edhe në tha, qka i ke lanë familjës tane, o Omer, tha i thash, ja Resulova, sa ti kumpru qa qa kum lan ard Abu Bakr Siddiq. Edhe e kishte marr këtej parën me vetin, këtej pasurinë. Edhe i la te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha pejgamberit: "Çka ju lave familjes o Abu Bakr?" I tha pejgamberit alayhisallahu alaihi wasallam: "Ya ulash Allahin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Fat Umar Khattabe: "Wallahi la asbiquhu ila shay'in abada." Wallahi maket ne era nuk stina kurm. Vao dhe saias nuk mundosh moshtina në xajr. Shikoj baba Krikei dekal. E pse këti i parriti i tha, "Merr këtë sadaka." Ai shikoi dhe tha, "Ja ka gjujt parën." Ja ka gjujt parën. Çe ka gjujt? Sepse doni ai njëri e bën nivë për pijash dogut e mirë. Për më sa më di pasojat e këçiash që ka vinë për asaj. Apo, jani thotë, "Çiça ka gjujt me sadaka?" E je ka gjujt. Madje thot Xhabiri, "Wallahi ta kish rokë kish lënduë." Çfarë çe ka gjujt os? Sepse sepse ti e ha çdo sadaka o për nësa fesatin e për nësasaj, maj për të tuar, e pse e bubekrit ja pranoj, se e bubekrit nuk ka i të mësanej me thanë, vala mejta unë tash, ja, ja, a e minjerë ka njës të këti tjera, ka njës ka punu tjetër, dhe e ka mbajt familjen e vetë. Kjo ka zhjem brej e, traditës pengamberi se zemë në trajtimin me zënginë dhe pasanit. Gjithashtu pengamberi, e ka pa të pëlqyshme, apo të u rryrë, inxhineriu ta fsheh zengillokin kta e shohna 50 njerëz e kanë si vesh kta cilit si ska qe mundi të sa zengil jemi ka mund të i ka 100 milionë çfarë po të shkosta i vesh mos sta din thot njerzit ai për shembull e ka standardin për movezh ta zona me një standard të caktuar apo shkon në veshë taj me veshë të zë thot mos ta morrin veshë apo shkon i veshë drista pse se kë nuk janë kë nuk kanë rregull apo E pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu tregon një shok i tij, Namalik ibn al-Nadhla, radiyallahu an, thotë ditë për ditë dhe më pa pejgamberin me doveshi ai kisha gris. Dgres te kisha. At marr 350 pa. Edhe më tha pejgamberi sallallahu, "O Malik, as ki para?" Përsa ngadici ka para? Po, ka më po shikoj pejgamberi sa ka postadit me vetë. Ta veti ja. Apo, ka thonë, "A ki para ti?" Ka thonë pejgamberi sallallahu, "Çfar para kia?" Ka thonë, "Sa dujë sallallahu." A do peri, a do prej koajve a pideleve? Ado izmeçor, ado, ë kuaj. Kitpart mi ka thën Allahu i jëlua. Atëri ka thën pejgamberi alayhi salatu sallam. Masi ti ka thën Allahu i jëlua këto, le të ti shohë. Masi ti ka thën Allahu i jëlua, le të ti shohë. Në transmetim tjetër le të shijën, edhe natë të di shohë. Apo, asnjëri i shkon jeta dikujt, smirret vesh të zëngin, tumshej tu aj. Aj edhe ushimin e asit Vukaranajs. Apo, thotë se më bën këto më mor vesh të, morvesht, të vin Malipin Zeçatin. Vin li vim bare, kujton se ka mbar çmi dhan, unë skam, ti thu ka dallo, prit të ti jap do. Prit se ja nisi me kajsi fukaraja. O valla po kallzoja me si dallosh. Nëse je zengin, dalloj o valla. Dalloj o, po nganjë çish mund dalloj o valla, smuj mund dalunë, se kto s'lën rahat. Po nëse sot lën rahat, po kande as të më lën rahat. Jezi, ai je zengin. Jezi, jezi vinët lip borzh, vinët lip dim, vinët lip ta tragosin derën. Apo pa po, je musliman. Po, po ne të të vinë qëka i tha për nga mbire a.s. letë shihët atë herë ma si ta për kaskadon apë, veshë u si zëngin apë, mësë pëndon në vetë mësë i mështron njërëzit apë, nërë dhëtë, jabe që shtu kam qefune asket, baba më kalon amanet jabe së ta kalon baba amanet po edhe në ta kishlon baba amanet ta kalon Muhammedisëm një amanet tjetër Muhammedisëm ka thonë, letë të shifët një meti ka thonë për nga mbire a.s. letë të A pse të ka çuporë? Pse të ka çuporë? Që të shifet. Mirë, po na pikësa të shifme, por çka se i dina pasojat, pasojat, çish jeh se, apo kjo na shohë më lotë të njerëzve, të njerëzve. Wallahi ulesh me do njerëzi, vetëm kur do të, të vjen e lajmi, thotë kjo është i zotit ti duçani, çka është kaç pasanik? Ti thotë por kë nuk nuk jep ka bën shenja e nuk jep. Nuk jep se ke pasaj mos anena, e din se ka pasoja. Mirë po bëjmë sa më çata, Allahu do. Çaqurtja ja japë begatin një robet, t'ia shohe xhurmët. Innalllaha yuhibbu an yara athara ni'matih 'ala 'abdihi. Ka than pe pengambëdallih sallallahu alaihi wasallam hadithin që ka nxjerrë Imam Tirmidhiun nga Amr ibn Shuaybi, nga Muhammed, nga Abu Aybi Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radiyallahu anhu, ka than Allahu do me e pa nimetën e robet, shfaqe, jo kibër, jo kibër, sepse dëgjoni tash hadithin tjetër. Jo për Kipër Një ditë për ditëve të regonë Abullaj bin Mesudi Majti khutbë për nga mberi së sëllem Dhe tha Allahu Nuk e fut As një njëri në gjennet Që kanë zemër ka Sa grimca E elbit Me një malsin Edhe një njëri aty Ka i vesht mirë I pasur Edhe ajë sikur e murë Dersin për mi veti A ba? Sikur që plët për njëri dhe Ho gjakujtja atyja gjujt Kedë Allah Në iqë mësë së klet Nëse nuk u duket për mua, jo, jo, por keq, por vërtet e përkeq. Elus me Allahu, qallahu lavhe pe gjendëlive. Ya Rabbul Alamin. Këngjeri tha, "Ya ja Rasulullah, kur noj kit tash mendje madhe, unë i vesh të mirë, mos po jam çyqi." Tha, "Ya ja Rasulullah, po ka çë bënjeri më pas, thesat e mira, e fuqiat e mira." Atë më sa më tha, "Jo, ja, nuk ka kimohabet që e bën atë tash. Te Allahu është i bukur e don të bukurën. E çka kibri ata rdefinoj. Ata tharë Kibri është me refuzur të vërtetëm Kibri ëmë më bë shka Kibri ëmë më bë gjuna Allah Kibri ëmë më bë kufar e shirk Kibri ëmë më bë zhinak Kibar është më smengua Allah Kibar është me refuzur Kuranin Ka than edhe minën shmu njërzit Kjo Kibar E në ku kibar ti mu vesh mirë Se ta ka thanë Allah u gjiluale A ba, andaj disa djetarë kanë thanë Nëse pasaniki Pasaniki, do një are ki va gjip mu vesh mirë Po, më dëgjarë kisha i mboqësh mirë, pse? Që me e a, parmenen, lajb, më e ditë njerëzit. A e përmendën Abdullah ibn Mubarakin kur erdhi në një, një plokë dhe i tha, "A ka mundësi tani Musa jam i kam fëmijë i jetim." Abdullah ibn Mubarak i mushi kesën me parë dhe i tha, "Ajo plaka thua hesat, o oh, hohta gabim. Jo se këtu shumë paska." Jo, jo, tha sjanë si hiç gabim. U tha, "Këshilla s'ka shumë janë. U tha sjanë si gabim. Tha se nat jap nasa kena na jo sa sa ti e ki drejtë." apo jani thot sa e kan ata standardin çkaç mos ja kshit ti standardin ti sa e ki standardin jani thot po shish me Allahun bo 800000 po shish 1000000 ki din 1 milion miardhu aj spode ka 1000000 miardhu po le e mono ne ti arjo e kurdoja a disa fukara ja imecim aj disa fukara ja sa student ja imecim buskavar apo andaj dimo parda pe pasurin te te robte Allah te bareke wa taala a do gjojse per hadithe te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ç ti nzi të habot në veshje të mirë, tha Allahu e don të bukurën, se vatra është i bukur. Allahu që llo balon te xheneti vëzët do ti vesh me petkat enderit. e nderit. Apo do ti vesh me petkat e nderit. I pari ka thënë pejgamberi Alayhis salam, "Qo vishet na xirat është Ibrahim Alayhis salam, se njerëzit vëzën na xirat dalin të patëshë." Allahu inshallah na mbron nga junat, edhe gabimet, edhe kusuret. E a dit shumë keq ose je patëshë. E ki po me të morë logari me tesha sa zora Me të vdesh Me të desh pa tesha Andajta për e mësëm, i pari që ka veshë E të është Ibrahimi, a.s. E pasaj, vishën të tjerët si cëli për e Veprave të mirët që i ka bo në këtë dunja Gjithashtu, për e nga mërë, a.s. Inzit të sahabët që t'japin nga pasurija e vetë Uh, tha penga medale sallallahu alaihi wasallam hadith nga Zanini ibn Bukhari o de Imam Muslimi men anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil janna ya abdallah hadha khairun tha penga medale sallallahu alaihi wasallam kushad murukallahu zawjayn çift ka dhan dietar çift 2 lop 2 dela aril argent alon doone ka bos siteles spise da spuncha eki mi dhan ka 2 se ka dhan dietar che tet ma Ma e mbushur sotakaja Pasaj ka dhampe nga mbire a.s. Kushësh për e prej namazlive Thirët Në derën e namazit Në gjennet Që t'hije pjasa i dere Kushësh për e atyre që kanë bëhë luft Rukët Allah u gjelluala Thirët për e asaj dere Kushësh që ka qenë për e atyre që kanë agjerua Thirët për e derës rë janë E lusë për e Allah u që Allah u të banë kabul agjerimin tonë E të nga thire preksajderet të mirë Masa i ka dhënë a.s. E kushështë ka dhënë sadaka Thiret nga dera e sadakas tha beri, I thapë nga beris e sellem Ebu Bekri Ta ja rësullë Allah Kurban të bafshin nana jemë dhe baba jemë Për tyje A ka dhikush që kitë dyrë të thirin I qenë Allah u gjelera Kitë dyrë të dyrë I thotë hinë që kënejra Tha po e Bu Bekri Ti në shalap i tëne Po e Bu Bekri Ti në shalap i tëne Dhe e përmendëm gjumaj e përmendëm ku një ditë për e ditë dhe për e mësëlam para mazit sabajt, pak para dreke tha, a ka dikush që ja qua gjërushëm na file, jodë Ramazan veç e bubekri tha, unë i arësullu para më pi pas sabajt deri para dreke, kuri ka bo këtë vepra tha, a ka dikush për juve që e ka përcel dhe një gjenaze kur kuj s'foli dhe e bubekri tha unë i arësullu Allah ta pengam bërë a.s. sot, me sesaj kohë Dë një fukara e ka ushi dikush Unë ja, e ja Rasullullah shpi, Shpirti madhë u kanë Radiallahu anë Pasaj tha Alej, salatu sëllam A mëse ka vizitu dikush pi juve Dë një smut Tha unë e ja Rasullullah Valaj nuk mledhë që të të një njërin që këtë vakt Vetëm se hinë Pi tëllës doje dherë gjëmëlejtet Allah në mësot me një gjëmët ja, Kjo ka qimë prej Asaj që e ka përmen për nga Mberi sallallahu Prej pasurive që Për jësall cei ka lavdruar të zotët e atyre pasurive ka qen Osman ibn Affani në luftën e Tebukit. Lufta e Iran, lufta e zorshme. E ka thutë Allahu xhuelu ala sa'at al-usra sahati Iran për sahabët e pejgamberit (s.a.s) si anizmi me, me romakt. Apo edhe ka bë thirrje pejgamberit (s.a.s) kush e përgatit luftën e Tebukit e ka shpërblim xhennetin. Osman ibn Affani çoku pejgamberi s.a.s.l. e i zoti dynureve, dy nureve, dy çikat i ka pas pejgamberit s.a.s.l. Akon to baza me vot tregtim në shme, rokin, Sham. Në cilin e shoqshme, edhe Irakin, pjesa e llogaritet Sham. Qësoh pjesa e e majt e e Mekës. Edhe Uthmani Biafani u kanë ti baza Devot për miqum i mush me mall. Sigurisht që, që kontenerat çkonim musha, po? I ka pas 960 devet. Nancin e 60 dejve. O konti Bogati mi thon sham, i mbush me mall mikthin, me dinë a më, me, me bav tregti. Edhe i ka pas 40 kuaj. Apo për ndëma të sa ti ka pas 100 me qar. Nancin e 60 dejt. Edhe 40 1000. Edhe David ju e ka bërë mend. David e lidh parën një amas një. Edhe të parën e drejton kë i David i shkujt parës, apo? I shkojnë turma. Edhe kur e kanë nie thirrsin e Peransram Kush e ban hazër një usht, këtu shtri Hingë nët Atër otman i mjë afani veq e ka këthije I ka thona të i shëpëtor këtheje Një anë i peneve që e kishë thonë Ti qoj për njëherë në dhvim pikine Abo se e kumë njëzë malin Jo për këtheje më njëherë E, e këthej më njëherë Ta këthej Ta shko për njëherë këtu katërdo të kuaj Edhe i tha për njësak Jarosullullah merë Hinin shpit vetë I murë një mi dinar një mi lira Edhe shkojt pengam veri së sellem Edhe ishte bo, i ullt pengam së dham Abo i kanë pas Ka qenë duke, duke nejt Edhe ja ka gjutë më prejë dham Lithat Ka thonë meri ja Rasullullah Por këtë luft Ata i ka morë pengam së dham Edhe i ka Dëmonë shikur ka lujt me to Abo Ka thonë ma dhërrabne afene Ma amile ba dhe liom Ka thonë që ti njërit mos i ban zarar Shka dojnë të baje masajdite Shko pari alë zë Mëso ju me dham Shka i tha A, a Othman ibn Jafanit Si ban mo zarar Shka dojnë e të baje moj A po Andaj i tha për nga mbete Othman ibn Jafanit Allahu ka me të dhesh një petk Mosgabon me E zhvesh Kjo petke e khila fetit Kan ardh Disa prej tabinve E dhe disa pisahaveve Që janë revoltu Me Othman ibn Jafanin Edhe i kanë than Tisje i drejt Sje i drejt E kjo është E qudija e njerëzve Kjo është qudija e njerëzve Mi thanë Othman ibn Jaf Andaj Abdullah ibn Umeri ka shku te dera e Uthman ibn Jaffanin. Tashm po përmend me emra se njerzit, ndavarësisht sa kan. Ka qen disa prej sahabeve edhe bibit sahabe ja revoltu me në Uthman ibn Jaffan e kan mbyllin shtëpi. Ka thon ja kimë botë çta çta çta, ja dvrastë ose ta morën xhilafetin. Kjo shoku i pengon se edhe vemson i ka thon ka me tavesh Allah i niptk. Ka me bo xhalife, mos gava po me desh. Apo edhe kanë shkuë kur ka shku Abdullah ibn Umeri Gjalli Omerit Edhe i ka pa me shpata Ti thonë Othmanit Dil, realizohje këta, realizohje ata Se të pojmë, së të pojmë ashtu I ka këshkira bullahu edhe i ka thonë Kjo kështë në qo kipë e mështu Ka thonë, a ti shkonë në gjallë baba jam Ha A ti shkonë në gjallë baba jam Nimeja pa ishë ju që shtu Ka thonë a meja Othmanja i but Othmanja i tërpë shumë E ginim shenë në shpit Edhe kanë vranë në shpit Apo? Se se ka ek petko E një dit Të regon Ahneth ibnul Kajs Ka qenë për i tabenve Thotë u nisëm për haqë Edhe u nalëm Medine Thotë dhe na nuk i ditëm ato i këshim pas do të laushe Në kone Othmanit Thotë edhe dul një njeri i pështjelt Thotë ishte pështjel Edhe ishte nervos Edhe ishte othmanit mjë afani Edhe ju ka dal Njerëzve edhe ju ka than Ku është Zubeiri Ku është Saadi Ku është Talha Apo konflikti që ka ndonë Edhe dhe ka ndonja ku jemi Othmani, dhe Ka dal ëthmani Edhe ka than E ka në këzu se i i pa drejt I e zullum qar I ti bëtë të pun që si ka bëhe Bu Bekri dhe Omeri Që të e ka në këzu E pa Në shaj kiti ka bëhe po më sunetin e pengamberi Sallallahu Atër ju ka dal ju ka than Po ju baj bejnë Allahu Po ju kërkoj në emër të Allahu A e dini ju A e dini ju Ka than talhës saudet ezubejrit ka dona e dini ju se ni dit prit ditve pejgamberi alayhi salatu sallam por nje vend me hurme se ka qen ne gabos emrin mirbed a ka thon me sa kush e blen qi ket vend mirbedin ja falallahi xunat ajni konca te kur ka than chto ka than po ka than askova un edhe erbleta edhe i thash ja rasul allah as te jotja edhe mtha pejgamberi alayhi salatu sallam leje por xamien ajni dushmitar than Allahumma na'am than mashallahin po. U Allah dëshmose ka qen kështu. Ata ka dal ata po i ka vëzhdu dhe ka thon. Ka thon po kërkoi nemën Të Allahit se ka nguzuar. A kënjeri nan cine 60 derë 40 kuaj 1000 edhe 1000 lira ka dhën pejgamberit s.a.s.e.l. edhi ka thon sam zbat s'ka mo zaror për Uthmanin. Çi kënjeri o ku lo kon kryetar i muslimanëve i ka dhën shumë zullumçarke. A kështu janë njerëz subhanallahu elad. Kështë e njerësi A sot zullumqarve E tiranve E njerëse që kërkoll muadurunim Në të Allahu u gjerë Aki mir Aki, aki paki E zdi me volbe, di fjalë zimi than Allah i billahi në grimi than di fjalë Po kanë drunë othmanit E kanë zonë zon frime Ju ka thanë Po ju baj bejnë Allah on. A o kanë që tu një bunar E ka pos emnin roume E ka thanë Kush pe blenë që të bunar Tja laje muslimanve Allahu është pe blenë në gjennetë A është që une e kumbleje dhe e kumbleje për musliman Ata ka than Allahu është dëshmitar Po Ata rë ka than A të marim një afani Ka than A e kini një e ju një dit Kër tha pengamberi së sellem Kush pe bangati ushtrim të buk Ja falë Allahu gjelën i gjelaluhu A i një kanë dëshmitar Se si ja kumqunë 960 dheve 14 kuaj Edhe një milira Ka than Po vëllë Tjek e po qëta Ata rë ka than Ata ka than Allahumme në amë O Allah po Edhe ka tha në thmanim një afani O Allah dëshmo O Allah dëshmo O Allah dëshmo I ka bo zullum Kit këto vej pra të më loja i ka bo Me gjitha ta e ka në kuzue Se ti je i padrejt, e i pa drejtë Ti je zulum, qa, e zullum Ti e tiran Kjo ka qenë për e vlerave që për ingamberi së zellem Ua ka, ka dhanë shokve të ve Gjitha shtu për ingamberi së zellem I kanë zhitë sahabët që t'japin Për hirtë Allah u të bare kjo e tjala Në Nësë ka ishë mëri të mundësive të veta Të regon edhe si mëni melik Thotë se ka qenë një njëri në kone pengamberi s.a.s. Edhe e ka pas një uh, vend të hurmeve Edhe ka artë e pengamberi s.a.s. Edhe i ka dhën një rësu Allah O shëtu një baxin nga të baxes time Po mduhet Po mduhet mu se po duhet me lir Ka dhën apithu këti zot njës të ma jape Ka artë ma jape, ka artë mashejse, ma shese Ma shumë ka artë ma jape Edhe për nga mberi se sellem Ska mujtë mi a ble A me e ka po që i pi piduhet Edhe i ka thonë këti njeri që ka akonë zotik saj baces Ka thonë o filan Këti filan i tjetër piduhet bacia A për ja jetë Allahu që përblejnë me gjëndet Ta këthanë Allahu në gjëndetë së këtë bacia Mirë për me samë nuk e ka thonë No, farz Ka thonë njoja nësë Së përja shësë ja. Atere e ka po së të shokri për me samë Emnin ebu dëhdah E ka po s a prai e, e ka një bisedë edhe i kan thon a nuk ja dha po ka skuqte gruaja vet i ka marrë do parë se i ka bos edhe ka skuqte ki filani i di do ton o final sa a shat bëkë boche s'ka lidhë ki kimë rastin hiç në një herë ka ardha dhanja shollah po mduhet ç'ki dhan a mundun ç'ki më dhan përse ka thon jepja allahu ç'probleme jona s'ka dhan ka ardë budah tah i ka thon sa e ki më bur ka dhan ç'kaç ka dhan çe Ba që është e jemi Ka shkute për e mësëm ka dhënë Ja rësullë Allah Ja blejta bachën Ja pëjati që ju dashke Që të zemra A ju dashke po Ja pëjati që ka Që ka Ju dashke I ka thënë për nga më verë i së sellem Kem min idhqin Rahali e bidahdah Fil gjëllënë Sa bacha me hurme E palme Ja ka thënë Allah U gjëllë e bidahdahit Në gjëllënët E dhe ka shkute gruja vet E dhe i ka thënë O i gru Jadash filanit I ka tha në gruja vetë Pas mi fitua Kë pos grujen Besimtarë dhe E dhe dhe bësh Për kjo ka qenë për jasetë Se me ka përmen Djetarët në konteksin e Vlerës trektarët Gjithashtu për nga mberi Ale i salat dhe selam Trektarët I ka Dhe mën Ka këshiluar Njëherë dhe një i ka kërsnuar Me frik për i Allahu Gjiluala Që mësë bojnë zulum Të regonë në rifea Tho të kene mi dalin dit prej Edhe ju ka drejtu për nga mele sa më njerëzve O ju trektar O ju njerëz Edhe kër i kanë këthi shikimet ka aj Ju ka thamë për nga mele a.s. Inë të të gjara Ju baëthu në jou me lë qiamët i fëtë gjara Ka thamë dinës e trektarët Dite në qiamëtit e rinjallën prisht Fasika Ka thamë pos Aj i cili ka tu, i ështu të allahut Ska bo bejë rrenshëm Edhe ka ka dhu drejt për malin qka e ka dhe ka vejson ka dalën pazarit dhe i ka thon o ju tregtar thot Ibn Hajar es-Qalan dhe Qadi Ibn Iyad dhe Imam Nawawi po psi ka thënë çështoj ka thënë se tregtar e para si kanë tutallahu jilalah ban dallavela ban manovra vetëm ta shese mallin kur janë misteria çka i thot valla billa veç për ty e ajo pas 100000 veta i ka thon veç për ty apo a është e prish te ona thot ku ka mendu çadam prish Abo shudit subhanallahu el-azim. Pastaj ka dhan dhe mos rreni. Mos rreni. Abo sa rreni apo zërbon. Abo i shet malin pastaj thot, ah, u krija dole vit e xhanit, nuk njof. Andaj tha Alaihi sallallahu alaihi wasalam, tregtarët rrinjallën lakhirat fujar, fujar që do vëlëzën. Tpresh mëkatar, xhunaç. Njerëzit që nuk e kanë realizuar devocionin në këtë botë. Kë ka semrë traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasalam. Tregon e burëra Po në ditë ditë do kemi dal me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në pazar. Apo eh disa dia torr kan thon ka çënë erësishme, disa kan thon ka çënë çollimishme. Ma shumë ka çënë erësishme. Edhe be mesam ka dal në pazar, edhe njanit akon dushit eh uh, ushime. Eh uh, ushime aty të kanë qenë hurma, pemë, perime. Edhe e ka shti dorën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ma do më ma, ma thell. Edhe kur i ka pa disa të prish ta mrenë. Edhe i ka thon pejgamberi maha dhe ja sahibet taam o zot li ati domon shicit ka thonë qëka janë këto mrejna të prishta ka thonë nja rasul Allah shiju i ka lak janë kalp ha? për para thot i ma më nevoju thot kër i kanë shijt gjërat e kanë shijt grubun për që i më sot ti shkon i zgjerd merë nja me nja në të kaluarën e, e ka mush njeri torbun edhe kanë gjerë shicit dhe i ka thonë këshyra e pi p Aza maraket torr, dashat çelonë djeden ia brisht, apo çto e ka qen? Pse më ka shtitë orën? Thall, "Edhe ka nxjerrni të brisht." Ka thon, "Pse kjo e brishta?" Ka thon, "Shije ka lagja kal." Ka thon, "Pse se vnove kët prishtën për me që ta shohin njerëzit?" "Pse se nove kët prishtën për me që ta shohin, që që ta shohin njerëzit." Pastaj u ka thon, "Kush mashtron së shtëpi mua?" Then "Ghashena, feleisemina, kush ban mashtimin në pazarin ton në Kopineve?" E naçat duke këna më bënga më selam, po pazarët e muslimanëve në Lëzat vlohen për rënës. Vlohen mashtrimi. me mashtrimit. Zhurrmon atë rënë. Vallallë, vesh, aqi po gënhein. Vallallah billah tallah, maşallah. Kube unë kursh ku më rënë. Çuditësh, thave më selam, mos zgabomë hi parë. Edhe dilifunit. Dili, dili parë. A mos zgabati më hi parë. I funitim. Se gjithajë rënë. A do se i çka i tha Ali sallallahu alajhi wasalam? Se se benohet i bërmë. Këto tani s'po do më një detajet shumë të çë bën dallavera shumëta. Bondola vera shup da vallaj nuk të kallzon. Ja po thot, tash duhet ja amateria e mit, po do të shërbe valla. Te askim mjeshtara. Ka dalë njëri prej sahabëve në pazar, edhe ka shitë kalin vetë me shit. Kjo shumë nallas, mua na më bë. Edhe ka ardë misteria i ka thon, "A je ke naç me kët kalin?" Ka thën, "Mu kanë i knash se çes në pazar." E tiku tashimsh me veturën, apo një i a aba, thot, "A je ke naç me kët vetur?" Vallallë veç ndaj zor kur se kurse kshashit. Mësa njëa i mjeshtë dhe të dollot, kalbëve të ka thanë Ska problem Banuvej drejdo, se s'ku shtë ngurja vallaj Ka zhe që të ketë që të prish të i ka qëta Si të dujsh vallaj Që kështë ki sahab i ka thanë Vallaj, dhe dhe dhe më ka një krashtë e majtë i shpia Së jam një krashtë për të Ata i pengamberi së zellem I nëziti dhe i thonte Nëzire për mi Gjitha shdo pengamberi së zellem Ma dinë se ka ziri më në Buk Ka thonë, La tu sërru l'ibile wal ghaneme, fa men i ptea haa ba'du, fa inna u bi khejrin në dharajn, ba'de e nje htali bëha insha e emseke, va insha e rëdda haa, va sa'a të mërin, ka thonë sallallahu aleyhi sallem. Mos uh, imbanit mbushura devat dhe lopët. Ka thonë djetarët, e kanë pas tradit, trektarët e devëve dhe lopëve, edhe deleve, që kanë ba? Kërë e ka qitë në pazar, hajvanin, se ka mjel me ditë Së kam diel me dit. Pse? Sepse kur ta nxjerrën pazar, ajo e ka më e ka në skaj qumtsin, edhe ai kur ka shkumë provu, edhe ajo ka nxjerr shumë qumts. Apo ata shkamitën e din. Dallën në xumtë. Edhe Tasha e ka nxjerr shumë. A ka thonë kjo ka, domthonjë çu jep ka shumë tomelën e xumts. Nisim ka thonë kur ti nxjerr në pazar, zbrazni. Apo e atare, ajo ose është ose sosh, ësht. sepse për shembull, ajo normal se simos mjelet apo kujot kamënjer diçka e aiçit bler si kujton se kjo punim me ko apo ka than latu sharul ibil mosi linit mushta emi mashtrua ka than e kush e shet nket form apo ka than atare bler si i ko dy dim, dimundsi ka than ose thot jo be pe moj ani pse nxjer ka pe moj po mundsi duot do tani ka per mish thot nse e ma mir nse nuk e ma ekthan diçka prej hurmave për çumshin që ja ka përdor. Mesoj si ka ndodhur meza dallavera, thotë më mëunë uiu. E ka bler njëri devën atim pazar, u ka duk çka. Apo edhe tash e ka marr atë çumshin, që e ka mbet ajo pas një vjesë sa mjel, dhe e ka pigi çumshin kur ka shku për zditit, ajo s'ka. Nuk s'ka mua prej devëve që ka, apo prej lopëve që ka. Edhe tash ka dhon këy, tashun e mbet ta këç. E përdor atamlin, kjo s'ka kapja të çka paska. Përsoq al ka ka ka qoshi. Ka done se ka qen kështu, atar marrë te Oblars do xhurma, banë barabar me çumshi shekave, pa paguaj. Sa sa sa sa kushtojmë këta homë shikat. Ma do ket lopse, s'pas ka tobul kjo. Shikojmë sa ka dash drejtësin sallallahu alaihi wasallam. Kjo kasebra asan se ne qamër me di atar në kët në kët kontaktë është edhe ze pejgamberi alayhi salatu wassalam, i kanë xhit në lidhje me ka pa Abdurrahman ibn Aufin. E ka ni erën e parfumin, ka thon kanelin parfumo Abdulrahman, qallampoja Resullullah qallan Umar Tova. Umar Tova. Ata rikan tha me sam padarsëma, ka thon bandarsë. Apo? Nese dikush nëse thot çishba se gadit, po jam sam kur ka jetuar, kanë jetuar me gërshëtimin e traditave. Po sa më ka mësue. Pika e dinëna muslimanese është patjetër me bodarsë. Çishtin madite. Po sa më ka pad Abdulrahman, Abdulrahman era kaneli pak në parfum. Ka numërtuaruja Resulullah, s'ka më darse, a më Abdulrahman Alaykum jo Pasanik. Edi ka thon, o Abdulrahman, tamam, ban bandarsim. Tharë, thar diçka, çoft edhe një diel ama mos e le, mos e le pa, pa darse. Atë kanë ndëytarët, o elimja, është mustahab. Apo, ndërsa patjetër duhet me nxjer diçka çoft edhe prej ushqimit, sadopak çoft ndërsa emira është me me me pas diçka prej e, të therrur. Gjithashtu pejgamberi s.a.v. e ka pas tradit që të nëzit sahabët në të rëktit të letë këtëmë pëngambele a.s. a dhjënëzër imam të rimidiju këtëmë a.s. inë Allah ju hibbu semha l-bay, semha shira, semha l-qada këtëm a.s. Allah hu e don njënjere illet kur blen, illet kur shet illet kur jep bërgj apë? qëtëm pëngë pëngë pëngë pëngë illet kur blen, illet kur shet illet kur jep bërgj qëtës njërë subhanë allah iladhim Nën jetëu xhola dallpësi do t'jal me kurmosinë. Pse nuk ka Irana. Bano i lejtoll. Bano i lejt. Apo edhe i lejt kur ti jepsh borxh. Edhe kur ta lepjsh borxhin, mos i thuj vos, s'ka na pun çiftit tan me dhën borxh. Ka dalluva se si ati xhenjen. Andaj penga melesa me lut Allah do oh, zot ruim mbi borxhit. Ya ja, rab ruim mbi borxh, borxhi Irana. Andaj Allahu tebarake ve teala na ka mësuar nëpër pejgamb, nëpërmjet pejgamberit alay salatu selam, ç'njeriu të ketë lejt, boi lejt. Mosu mosu maznjer hasmori japoni dinar. Leja 20 dinar, 20 dinar, 50 dinar. Nuk gjen kur gjall vallallajo. Zanë sanaqo. Tanullahu u familë, tanullahu u gjelëra për çetinë familjes, tanullahu e uladin. Apo çka? Njëri thot, "Jo, jo rri. E na bó, bó. Shëngët të marketet, sepë punojnë me sistemin e hebreve." Apo? Ni dinar. A ti kur mungon ni dinar thot, kur duhet ajë me dinar, do të marrësh ke çamçakës. A ti mjallani që më qekës nuk të mërëj Kjo sistemi e udi jo vëzër A sistemi për nësëm cili o, i let Sejr kër e ka këti borgjin, ka thën Bujrum, ka thën mere Borgjin, mere të që të pare Se në pa të animoje, shtes Nuk o ka matë kjo Ti kallon dik është 1000 euro borgj Ja këthë 1500 So ka matë kjo të 500 që në animove, tash unë jam mirë, meri parët apo a, a kam ato kurai thot 1 min 1500 më kthan, kjo kam ato. Shikoj besam, i let kur blen, i let, i let kur shat. Kjo ka sempre traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kta e di që e kam mërkohon por ta dua ta tregoj që mosta mosta ike, e, tregon njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në ditë për ditëve ishin mexhlis edhe ardhnë du fukara. Edhe tu hungj përpara si so i kan pas xhipet. Ka neç me xhipet sigurisht sa çka ec. Apo se xhipja i kamet, se pojo si nga me djibja si imitim i shokëve të pejgamberisë sallallahu alaihi dhe selleh edhe kur a hungjaj fukaraja e ka zon djibën dhe keka e ka ngritë demek më non mazunë djibën unë jam zengëra apo ribodet sa demek ka dalë valla se i hekuros kundal pse sa më votas apo bon bo pak më pak më lehtë e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe selleh ka paket gjest domthon kë siguro me largoj me tash se ma prish eteshën apo i ka thon pejgamberisë sallallahu alaihi dhe selleh ka thon A po të utër se janë gjitë zëngjilëkin a Shko Evo? Së mu janë gjitët A ma zëngjilëkin nuk gjitët Qa i tha le i sa samë A po të utër se janë gjitë zëngjilëkin a Tha edhe a po të utër se të ngjitë fukarallëkin a Shko një e ka njarë Rërë me fukarajë thuti A bon tu hik o së të ngjetë Së të ngjetë fukarallëkin Korona në gjitët a ma kjozë në gjitët Ska së mu jenë gjitëse A ma fukarallëki edhe zëngjil Po nuk ngjitej. Andai tha Ali sallallahu alaihi wasalam, apo tudhse po ta ngjat fuqarallohkin e po tha, ja ngjat po, po, jo i zengllohkin. Ata i, i tha ja Rasulullah, a keç u është pasuria? A është sharpa suria? Tha po. O sharpa suria kur thirr për ka xhenemi. Nëse ti pasuria të banë mi urrej njerëzit e mi pa të ult, po o shar. Tha pasuria jote tash, thirr i ka xhenemi, a fuqarallohki këtë e thirr i ka xheneti. I tha ja Rasulullah qish shtoi piksaila. Çi go saobi, mënia, mënia i e ka bogaria ashtu. Ka thënë ashtu, çish më pështua. Ka thënë, "Nimoj. Nimoj tash fukara fukara çë jangrejtë pëtkun." Atali ka thënë, "O filan, kallzam çakije." Ka thënë, "S'kam nevoj kurrë." Po tash, zdu kurrë. Ka thënë ashtu as po do. Ka thënë, "Nistik far për kët. Lutu për vllain tën." Apo, lutu, ije zengën, lutu o oh, Allah ruj vllain tën fukara. Apo? Lutur, nështë, po une, une një qinë migajle i kam. Bo, I kao kikë një qinë migajle, duqë anin, ato, thotu në e disa pëntorët për i kam. Për anin pëse i kipë pëntorët? Për i kijë dhe do musliman fukara, i kijë dhe do miqë fukara, një mojë dhe atinve. Tha, e ta shlipë fali për ketë. Talla o jilala, çe e lëndove. Kjo ka çeprë traditës pejgamberisallahu alayhi wasallam. Koa ka mbaruar për Zenginat, ka muahbet shumë, por se nam namuson Allahu në, në një rastësi tjetër, me ka çep promodoi në lutje Allahu te barekehu te ala, çallahu o jilala, dava priatëresat i kanzemat, e xhimerta, zemrat fisnike, lutje Allahu te barekehu te ala, çe Allahu o jilal u pasnikt musliman vallahu te ban të xhimert të fisnike lutje Allahu te barekehu te ala, çe zoti o jangle jilalu na mundson çe agjerimin ton Allahu te ban qabul, e lutje Allahu te barekehu te ala, çallahu o jilala, na mundson çe tamrina 10 في فونديت امرينا ناتن اقدريت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين